Так само мовчки стояв перший момент і лейте. Він прислухався до мови незнайомого і не розумів її. Ясно, що це був не англієць. Проте це ще не значило, що він не знає англійської мови. І старий моряк звернувся до незнайомого по-англійському. Ми радянські моряки. У кригах стоїть наш параплав. Хто ви? Незнайомий теж одразу перейшов на англійську мову. Я капітан Олаф Ларсен, норвежець. Моя шхуна Ісберн загинула, розчавлена кригами. Екіпаж вибрався на цей острів. Від імені капітана Лахтака, так називається наш пароплав, пояснив Лейте, і всього екіпажу прошу завітати до нас. До пароплава лише 15 хвилин ходу. Дякую, сказав норвежець. Його товариш Кашлянув наче теж приєднався до розмови. Усі шестеро повернули назад до пароплава. По дорозі норвежець розпитував, чи довго вони в кризі, і що за пароплавлах так, скільки на ньому людей. Лейте відповідав коротко, бо в темряві, ідучи на лижах, розмовляти було не дуже зручно. Оскаре Петровичу звернувся Стьопа до Лейте. Спитайте їх, як цей острів зветься. Лейте виконав просьбу юнги і через хвилину відповів – вони не знають, як він зветься, бо в них немає карти цієї частини моря. Але вони його називають Островом Полярної Ночі. Оскаре Петровичу знову заговорив Юнга. Дозвольте мені випередити вас хоч на дві-три хвилини і сповістити товаришів про нашу зустріч. Гаразд. Поспіши разом із Котоваєм, дозволив Боцман. Радий хоч на кілька хвилин раніше сповістити кара. Скажіть норвежець, не балакучий, знає англійську, шхуна загинула, екіпаж зимує. Юнга матрос поспішили обігнати решту лижників. Це їм вдалося легко, бо лейте і вершомет йшли поволі, а в ногу з ними посувались і норвежці. Вони випередили своїх гостей майже на п'ять хвилин. Стєпа докладно відрапортував Карові про розвідку і Кар звелів приготувати в приміщенні вечерю та все необхідне для зустрічі несподіваних гостей. Аж ось із темряви виринули лейте, вершомет і норвежці. «Ура!» – привітали моряки з лахтака своїх гостей. Кар відрекомендувався, потиснув обом гостям руки і запросив їх на пароплав. Норвежці відповіли на привітання і щось сказали один одному. Зійшовши на палубу, капітан Ларсен заговорив по-англійському і представив карові свого супутника як льодового боцмана Ландрупа. «Ми знайшли, очевидно, одного з ваших товаришів», сказав Кар капітану Ларсену і розповів про людину, що впала з пороса. «О, Ельгар! Це наш матрос-мисливець Ерік. Він ходив полювати звіра. Коли сховався місяць, ми запалили вогонь, щоб допомогти їм повернутися назад. Він казав вам про нас. Ні, він лежить непритомний. Ми вже подали йому допомогу. Норвезці зразу ж пішли до товариша. Саме в цей час поранений розплющив очі і опритомнів. Капітан Ларсен сказав йому кілька слів. Поранений відповів. Їх розмову розумів лише Ландруб. Бо говорили вони по-норвезькому. Ларсен обернувся до Кара. Матрос дуже вдячний своїм рятівникам. Він просить перенести його до нашого табору на острові. Почувши це, запара став рішуче заперечувати. В його стані це ніяк неможливо. Йому потрібно принаймні тиждень пролежати нерухомо тут у нас, а може й більше. Спитайте, звернувся гідролог до Кара, чи є у них лікар? Коли є, то нехай швидше приходить сюди. Капітан Ларсен відповів, що лікаря у них немає, і погодився, щоб матрос залишився на пароплаві. Зачаєм норвежець коротко познайомив Кара із своєю історією. Шхуна Ізбьорн два роки тому вийшла з Норвегії в полярне море промишляти на морського звіра. Прийшовши понад південними берегами землі Франца Йосифа, Ізберн потрапила в Карське море. Ларсенові вдалося пройти далеко на північ, але незабаром шхуну затерло кригою.